את יריעות המשכן ואת אוהל מועד, מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד, ואת כלאי החצר, ואת מסך פתח שער החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מיתריהם, ואת כל כלי עבודתם, ואת כל אשר יעשה להם, ועבדו. על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסאם ולכל עבודתם, ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסאם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. בני מררי למשפחותם, לבית אבותם,